tencioso nin todo poderoso soquería ter Haiamos outra vez a música que temos outro lado do fio telefónico ao noso incansable eh, a admirado eh, reportero viaxeiro e eh, eh, fotógrafo etnográfico Chuan Arco da Bella. Moi ben. Boa tarde. Boa tarde. boa tarde. boa tarde, señores, señoras. Boa tarde. Moi boa tarde. tarde. Benvido, moitísimas grazas por a túa andamos por un pouco eh escapando destes de días, ou vou cuidado. A costa aquí ao do mar eh, checar perto dos 0 grados non estamos moi acostumbrados claro eh, eh, eh, os campos tiñan a cidade, a cidade. bueno eh, eh, o, o nos chamábamos porque adiantáxenos ou por lo menos a, a micropechado que nos ibas a falar dun, dun sitio e dunha cousa que, a que fuches a visitar eh, eh, documentar que a pisa da castaña ali ah, non en terras pertiño de de onde naceu aquí este do do do Caurel, non? Do Caurel. Eh, a pisa, a pisa, non pisa, pero tamén preguntan eh, onde vas, a pisa da pisa. En eh, ben. <risa> eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh un de paisons sano está o poder é un ataque tan eu xunguar la cabra do roxo los 35 km da cabra do roxo sami había foi importante para tomarando un boi Estamos escoitando un poquinho... Entrecortado. Sí, un poquinho entrecortado. Ver, agora, agora, mellor. Agora un pouco mellor, sí. Bueno, senón un sajo da casa, eh. Non, non, non, un pouco mellor, dinos. <risas> entonces, a festa de pizza, dicías o, o, o lugar exacto, non? Elía entonces, ao, ao lado da Pobla do Brollón. Entre a do Brollón, a do Brollón. aí está este sitio, non? Uh -huh. E aí, a asociación cultural fonte do milagre, que é mm. que se sí, dice así, faí benes de anos unha escenificación do que era a pizza. no Caurel, antes, sobre todo, da... da Chegada de a chegada da América é eh, aparecer a patata, verdad? Ajá, eh, sí a, a, a, a, Un dos alimentos que... que Máis importantes que eh... Era, era castaña. a castaña se recoletaba e se secaba Se mm. secaba no que era un sequeiro Un se era unha edificación A veces incluso onde estaban os outros das castañas ¿no? Claro, claro E aí na parte de abaixo se ponía o lume mm entaba parte superior que era un suelo de madeira con as pequenas sitio para que correr o calor unhas pequenas Fendas, corduras, sí. las madeiras se ponían as castas arriba e iban secando a castaña seca, pois pues, cualquera que haya visto ayuda con unha centena claro. <risas> había, había que separar da carepa entonces, sí, sí. Mm -hmm. sí, sí, sí. entonces se metían nun especie de saco y, eh, y, mallabas un pouco se mallaba luego se separaba a castaña quedaba daba intacta porque senulo como unha centella, mm. era eh, a careta monda da castaña, si sí, se, se separaba dela e se guardaban as castañas para castañas secas que se trataban como son os garbantos, as texas, ah, claro, claro, claro. todo ano, no? Uh -huh. E despois xa bueno, unha festa desta que se pode decir de ese que congrega moltísima xente, ¿no? Claro, claro, e claro. bueno, eh, congrega Miles de persoas, a pesca. Mm -hmm. A un mercadillo con produtos de da zona, produtos que só so, podes encontrar aí, porque son de pequenos produtores, mel, águas eh, mermeladas, mm -hmm. castellas secas, noces daqui do país. Claro, claro. claro. Eh, é mm -hmm. o bueno, laberinto un saco e cinco tiros de noces, eh, para... Para unha boa temporada, non? Sí, Estas noces do país sí, no? Esta que compramos no supermercado Que teñe un gusto especial sí. Especial, si sí. <coughs> e... Moi ben, que, que, que ademais Alguns panadeiros empreganas Para facer pan con noces sí. e, e, Eu elico min Unha dica de noces Xa ves, bueno. <risas> Era difícil, bueno É máis pastel de noces, unha especie de torta, como de bizcoito, non? Mm -hmm. E eh, eh, ali hai un, un plato que a estrella da... Bueno, hai un plato e tudo, como que é galega, pero hai un plato que é o menudo pisador desa xente que facía ese traballo todo o día, un traballo que se sudaba, que consiste en un plato generoso de, de castañas cocidas con chorizo e, e panceta. Entonces yo me, me planteé un plato con un churizo reglamentario, un cacho de panceta de estos gorditos, no un maloncho, un cacho cortado a, a coitero o ¿no? a bacheta. Uh -huh. eh, eh, lógicamente, bueno, si algún cardiólogo o algún eh, eh, vascular aquí especialista, voy decir que estos tipos, estos cañejos están locos. Eso <risa> es una cosa que, que hay que tener claro. Nos, os urbanitas Comemos eso e eh, eh, nos reventa ¿no? <risa> <risa> <Que, risa> Pero hai que pensar Que aquelas xentes Traballaban todo o día entonces, entonces eso O, o, o consumían Pero, As castañas ton, que Son castañas con chorizo E eh, eh, touciño Pero eso todo cocido Si, si, si, está bueno ¿eh? O bueno. que pasa é es que é contundente ¿eh? Igual cando ves de volta sete taxas da dosis <risos> e sabe que tú, que mismamente eu que un día comeu dous platos de castañas uh -huh. e cando chegou a Monforte eu xa había desabrochado o cinturón para ir no supermercado, porque tiñou unha sede de camalo e cullín dos refrescos, salir a entrar a Monforte que hai un, un supermercado destes grandes, estas marcas e, xa, e cullín catro latas de non sei que, uh -huh. e ainda por encima lle mandei unha lata e unha aparcamento porque tiñou a sede, claro, claro eh eh para tirar a foto <risa> oh, por ali por el los pereares eu que eu tinha de que até a roupa interior me sobraba <risa> Pero claro claro Eh, si yo bajara desde Frosán Aquela costa baja hasta río a, Hasta la baixa, Subía para arriba con un saco de castañas Esos efectos ocurrido, claro, no hubieran ocurrido claro, claro, claro Papey, tía fama y papey Acudí mi coche sentadita y me de vuelta Hasta por tener uh -huh. la luz kilómetros, pero se ento que resultan o corpo. Claro, la claro. bueno, está que sí, era sí. que sabe como fasimilamente. Sí, pero os que rozaban os toixos e os que sementaban eh. t -t bueno, pues no, xa che digo una mañana con un plato de esos otra noche, hacía analítica eso salía me <risa> eh, que decir una cosa que sabes es que hace un par de años ardeo o cobrero sí, sí, sí, sí, sí. eh, eh, para los que conectados eh, que vos conectedes o que no, pues puede ir eh, para hacerse mm. una idea la Pobla de hasta Frosán, hay en torno a 22 o 23 kilómetros mm. ¿no? Uhum. Eh, eh bueno, es, esa carretera pues no no quedou ni unha sola árvore. Vaya. Ni, ni un solo brezo. Eu pa mí que se fundeu as pedras, digo se fundiron as pedras. Vaya. porque eu facía tempo que nos fun, levou me máis de unha hora de coche, eseis 20. Sí, por, sí, porque está... é moi sinuosa, ten moita curva, claro. ten moita curva. Pero, que a carretera que reteus. Tamén, hombre, que reteus. e madre mía. Mm. e se checai alma o chaco claro, e é claro. bueno. algo, algo terrible y creo que a xente debería de ir para tomar conciencia mm. do que é un, un lume forestal masivo, destas que dicen agora de sí. quinta generación e se si mm -hmm. seguimos un pouco máis conscientes todos porque a cousa é de tal. Claro. Bueno, ese foi o día Ese me permitido, se teño tempo Claro, sí tem mm. Temos ainda 4 minutos máis Bueno, pos 4 minutos Mira, recomendo mm. A talquera Se, se non se podí ir, através nas redes sociais mm. de, de Algunhas fotos e Pase A ver o Belén De Moraña E eh, é eh, bueno, sabedes que en Galicia hai unha tradición de de belenistas de, de Claro, claro, si, si, Aí hai un belén no que representa as nove parroquias de Moaña, con, con elementos o que son significativos de cada parroquia. Nos pomos, por exemplo, Morgantán, esta é unha iglesia románica, importantísima, aí esta iglesia románica xeita escala de pedra, pedra Tella, tella, de verdade, vele imágenes que algúnas habrá por aí, no meu canal hai un vídeo e, mm. por exemplo, o menino de mercantanzo, o que levaba eh, o velis, no? Sí sí, sí, sí, sí, o menino. Eh, sí. eh, eh. Pero, ademais de isto, rep, as representacións que se fan de cada parroquia, eh, detrás deste traballo que é uso eh, eu diría, solamente pensaba, est, un traballo deste, solamente por haber tres Eh, eh, personas no mundo que o facan ou ven un chino ou ven un romano ou ven as mulleres da asociación de mulleres rurais ou menino de moraño porque é algo eh, impresionante ¿no? pero ademais hai unha labor de investigación que recuperaron determinadas cousas que había en cada parroquia en por exemplo había unha fábrica de colchóns creo que na parroquia de eh, Gargantans uh -huh. entón Ali aparece, no alpendre, un colchonero facendo os colchóns de lán, ou no outro lado, eh, eh, diferentes cousas que eran singulares ou que eran verdad de cada lugar. Entón, eh, de verdad, que eh, hai que dar un aplauso a, a esta xente. É o que non pode haberlo, se o ve, que dixe un comentario nas súas redes sociais que merece a pena que que o, o traballo, estaba falando de un belén de mais de 200 metros cuadrados, eh, non estaban falando de de de, de además que tecnolóxicamente con aplicación, ou sea decir, si chegas a determinados sitios vai se animar o Belén, vai haber unha animación de luces de sonido ou dunha fonte que empeza a verter agua porque teñen un sistema informático que te de, de que tita acertaxe ese día que ten que empezar o, o río a correr ou a cascada verdad ben. A, a, a verter agua que, eh, Fantástico, eh, Fantástico. Eh, Pois, pues, ou seja, que se acheguen a moraña, non? Moraña, xusto, xusto é facilísimo eh, eh, Donde fan a Carballera que está no centro de Moraña que sí. está no Carneiro o Espeta, a cesta do Carneiro Aí hai un edificio que anti, a, antigamente era a Plaza de Abastos e se foi convertido nun eh, centro, centro cultural e sí. social e sí, sí. aí hai unha sala que penso que tem máis de 200 metros cuadrados que está eh, eh, o... montado este esta de verdad, eh, esta obra de arte podemos dicir que é unha obra de arte de Demorada. De Especialmente sí. o poden facer coronas sí, sí. dos chinos ou as mulleras rurais de de Demorada. Moi no, ben. Eh, que recolle eh, muitísimas cousas dos nove concellos de parroquia de Moaña. Dos nove parroquias. E sobre todo a labor de investigación que hai aí porque aparece un cuartel da Guardia Civil que ni, o, ni os máis vellos do lugar sabía que aí houbo quartel. Que se acorden. Claro que. que foi de carabineros. E eles representaron Como todavía se conserva a casa eh. Representaron esa casa Que fai moitísimos anos mm. Era o cuartel de Carabineus Un pouco investigando tamén Na historia de cada un dos lugares Porque non é solamente facer casinhas E poner ali moñequino Senón que detrás hai unha labor de investigación E de recopilación De cousas que ocorrían En cada propia no Pois non era boa Fale, moitos, moitos parabéns Xoan, eh, moitísimas grazas por a túa colaboración ah, de hoxe xa volveremos a conectar contigo antes de, de finalizar oh, esta tempada ou oh, este ano ah, 2020, 2024 a, a, Aquí andaremos a mandar o que faga o que estén as minhas posibilidades ben. Ata outro momento grazas, Apertas, bueno, apertas veña, ta logo, ta logo. Igualmente, Paco Xoan bueno, Sho. Bueno, hasta logo. Mira, o que temos que facer é poñerlle un bocadillo de música para ir despedindo o programa porque a continuación o noso o noso correspondente nas Rías Baixas, Xulo Simón, ten a participación que lle corresponde. Vamos alá. Queridos ointes, ata a vindeira semana. Que teñan unha feliz semana. Pois amigas e amigos, isto foi isto é Radio Cornellá. Isto foi sempre en Galicia que a noite se xa vosso descanso ya arruga a vosa liberdade. Así que, amo diño que o sábado que ven hai que voltar. De acordo? Adeus.